İmam Hüseyin əleyhissalamın kiçik qızı Həzrət Rüqəyyənin anasının adı Ümumi İsaqdır. O, 59-cu Hidriqəməri ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmiş və 61-ci ilin də atası ilə bildikdə Çərbəlaya səfər etmişdir. Bəzi rəvayətlərə əsasən Həzrət Rüqəyyə şəhadətə yetdiyi zaman 3 yaşında inmiş və Hidriqəməri tarixi ilə 61-ci ilinin səfər ayının 5-də Şam şəhərində əsrlikdə içən şəhadətə yetmişdir. Onun Dəməz şəhərindəki müqəddəs məqvələsi müsəlmanların ziyadətcəxınaq sevirilmişdir.